Vale, doncs no a Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell al 107.8 de la FM i també a radiopalafrugell.cat i parlarem de, del, del tancament del Pla de Barris a la Saoleda carrer Ampla, un tancament que es va fer oficial ahir amb la visita del secretari d'Hàbitat Urbà i territori Agustí Serra i en parlarem, ens en farà 5 cèntims d'aquesta visita d'ahir i també doncs, del que ha suposat aquests 10 anys de Pla de Barris, la tècnica responsable del Pla de Barris a carrer la Saoleda, la